з яких прилинув на землю, а скупчився як град у хмарі. Живив, надихав, давав снагу і отуху, був тим Богом, якого в нас відібрано, чи то з недоумкуватості, чи, може, і зі злою волею. «Оксано, ми негайно поїдемо звідси, ще з борогу загримів я. Поїдемо, Миколко, поїдемо», – обувала вона мене ласкавими словами, поривчись у своїй довідчої чистій і беззликій кімнатці. Звичайно ж, ми поїдемо. Ну, чого тобі ще треба від мене? Ми поїдемо сьогодні негайно з опертостю кам'яного пам'ятника вибамкував я. Божевільний, ти хоч їв щось, снідав? Коли ти приїхав, звідки, чим? Не їв, не пив, ночі не спав. Яке це має значення? Я знайшов тебе, ось і все». Ти стоїш коло порогу, мов чужий, хоч присядь у моїй хаті, присісти. Але де, на чому? Стільчик, мов для ліліпутів, ліжечко, як пташина, сідало. Я простягнув руки, і Оксана опинилася в моїх обіймах. Тут не усунешся, не вислизнеш. Що це в тебе за ліжко? Що за хатина? Хіба я тут доберуся до тебе? Хіба щось зможу? Божевільний, стогнала Оксана, як тобі не соромно, май терпіння. Там люди, тут сором, там терпіння, мурмутів, я, обціловуючи її лице, шию, груди. Доки ж нам терпіти? Як подумати, то за всі роки ми були у двох лише один раз. У залізному черві дніпровського буксира «Матіос Ракоші». Одні щастя нашого на Рейні були крихкі, як тонке скло. Їх могло розбити то тривожною нічною стріляниною, то нежданим вторгненням сержанта мордоворота з американської комендантської роти. Сер, прошу пробачення, але ваша присутність обов'язкова. Того любострастного жорстоке виління мстивого дураса. В рідному селі страшна роз'єднаність ті відча і мало не смерті нашої любові. А у підвалі тоні репливі дошки нашого Богого ложа, які від найменшого нашого здвигнення стогнали так, що могли розбудити населення всієї європейської частини Радянського Союзу, а також деяких сусідніх держав. Я міг втратити Оксану ще на війні, так і не дізнавшись про нашу любов. Тоді втратив її в рідному селі, знов загубив, може і навіки в Нижньодніпровську, тепер знайшов, вже й не сподіваючись знайти в цій легендарній Каховці, яка тепер для мене ставала справді легендарною і рідною. Ніхай навіть Родная вінтовка, я згоден на все, бо тут Оксана. Ось вона в моїх обіймах. Ось. Щось загриміло в сінцях. Оксана вив'юнилася з моїх чіпких лапищ і, хоч відбігти не мала куди, все ж прибрала незалежну поставу, випростилася, стояла ніби й порядила, й осторонь, мовби біля мене, та водночас і сама по собі. Що там за чорт? пробурмотів я. Ти ж казала хазяйка на роботі. Оксана проринула під моїми руками, відхилила двері. Кіт, засміялася вона, такий шкодливий, як і ти. Навіть коти заздрять нашому щастю, я незграбно посунувся до стільчика під стіною, обережно присів, глянув на Оксану з неприхованою мукою в очах. Прошу тебе, збирайся і поїдемо. До Херсона водним трамваєм, а там поїздом. «Ти мене чуєш, Оксано?» «Поїдемо, поїдемо». Микола неласкаво усміхалася вона мені від порогу, а сама стояла, не знаючи, за що братися. «То чого ж ти стоїш? Збирайся». «Ми поїдемо, поїдемо, а як же?» Вона заметушилася, митнулася до мене. «Тоді назад до дверей, знов до мене. А може ти трохи поживеш у мене, поки я розрахуюся на роботі, поки все та те. А тоді вже і поїдемо». «Яка робота?» – закричав я. «Про що ти говориш? К чорту все! Я нікуди тебе не відпущу!» «Треба ж розрахуватися на роботі?» «Що? Гроші? В мене ціла купа грошей. Я ці роки працював як проклятий, заробляв і для себе, і для тебе, а ти тепер про якісь гроші?» Та моя трудова книжка. Чхати на всі книжки. Микола, ти зовсім з божеволів. Як же так можна?» А характеристика з роботи? Тут мене всі знають. І як попрошу, скажуть добре слово. Куди ж мені без характеристики? Куди? Зі мною. Ти моя дружина. Я знайшов тебе. І вже тепер нікому. Я не договорив, несподівано згадавши дивні слова тієї дівчини з ресторану.